що вона про нього знає. Ніби закоханий, піклується. Але ж це теж за службовим обов'язком. Вона – його доручення. Раптом Зоряна відчула, що дідух пильно дивиться на неї. Прокинувся? – спитала, намагаючись надати інтонацію хоч подобу ніжності. Ти кричав уночі? «Що тобі наснилося?» «Ти наснилася», – всміхнувся він. «А це було так жахливо?» «Ти і твій берлінський приятель, який в такому захваті від тебе». «Барон, розкажи». «Не хочеться згадувати». «Я прошу, я вірю в сни». Дідух трохи помовчав і заговорив зовсім незвичним для нього голосом, хрипким і схвильованим. Я ніс дерев'яний хрест, згинався під його тягарем і весь час падав. Охоронці в чорному били мене канчуками. Я підводився і брів далі. Поруч ішли ви, ти і барон. Ти його благала, допоможіть йому, бароне, він зовсім знесилений. А той сміявся і казав, кожен має нести свій хрест. Ти намагалася мені допомогти. Підставляла плече під багатопудовий тягар і теж падала знеможена. Ми досягли нарешті верхів'я гори, але барон скинув мене із хрестом униз. І я знову почав своє сходження. І ти знову була поруч. І благала, не скидайте його з гори, бароне, адже він туди дістався і затягнув свій хрест. А він риготав. «Фрекен!» У мене паморочиться голова від ваших парфумів. Зряна навіть сіла в ліжку, не прикривши оголені груди. А звідки ти знаєш про парфуми? Ну, по-перше, це сон, а по-друге, банальність, які говорять усі чоловіки усім жінкам. Особливо таким спокусливим. І легенько вщепнув її за груди. Вона відштовхнула його і прикрилася простирадлом. Після паузи зовсім спокійно, ніби біж іншим, запитала. «Скажи, дідуху, ти справді разом із Романом Шухевичем ходив до пластунського полку?» «Саме так. У полк імені князя Данила», – впевнено відповів той. «А Шухевич казав, що пластунський полк носив ім'я князя Лева». «А хіба ти бачилася із Ромком?» – здивувався дідух. «Так». На конспіративній квартирі тітки Соломії у Львові. І що він тобі сказав? Що пластунський полк носив ім'я князя Лева. Гаромкові зраджує пам'ять, засміявся дідух. Мабуть, зраджує, задумливо сказала Зоряна. Але тебе він теж не пам'ятає. Бо тоді в мене було інше псевдо. Яке? Хмельницький чи Мазепа? «Послухайте, пані бакалавр, я воун із самого дня її народження. Мене добре знає полковний конувалець». У двері постукали. Увійдіть, сказав дідух. З'явився коридорний, тримаючи в руках тацю з накривкою. Поставив на ліжко перед Зоряною і зняв накривку. Там лежала і поволі ворушила лапками невелика черепаха. Боже, що це? сплеснула руками зоряна і умить вхопила простирадло, яке сповзло з грудей. Черепаха? Яка гарна. Її звуть Розаліндою, мадам, механічним голосом повідомив коридорний. Розалінда? Це чудово! просяяла Зоряна. Діду, ходай хлопцеві на чай. Я голий, сухо сказав той, і не тримаю грошей у дупі. «О, який ти батяр!» – скривила губи Зоряна і звернулася до коридорного. «А скажіть, чим її годувати?» «Овочами, мадам. Капустою, салатом, огірками. А ще вона полюбляє кульбабу». «Кульбабу?» – здивувалася Зоряна. «Так, мадам, це її найулюбленіша страва». «Ну добре, за чайовими прийдіть пізніше». Коридорний вклонився і пішов до дверей де зіткнувся з Євтою.